Тим часом книги Чайковського жили власним життям, пробиралися непомітно крізь кордони, повспильне око жандармське і гуляли навіть краями рідними. Кількома штрихами змалюєте Теодор Томаш Єж. Коли ми в зачитувалися творами Міхала Чайковського, як звично раніше романами Генріка Синкевича, розійшлася було звістка, що Москва вельми стривожена словом Чайковського серед люду нашого та народу над Дунайського. Зажадала вона від турецької влади видання чи, принаймні, його вигнання. У нас на Поділлі те ім'я набуло впливу такого, що не тільки винесло Чайковського на вершину письменництва, а й надало ваги визволителя Польщі. Чайковський з Максимом саме судили-рядили, яку б мали на чергову капось імператора Миколу I відповідь віднайти, як та відповідь сама постукала в двері канцелярії їх агенції, постукала нерішуче і сором'язливо. Двоє бородатих чинців, вже немолодих, помітно посивілих, ледве переступили поріг, як впали на коліна. «Я, я отець Павло, а я отець Олімпій, поможіть нам, заклинаємо вас». «Многократною буде наша віддяка. Люди добрі!» – похопився Максим. «Встаньте, тут не святі, і, напевно, вже ми не будуть». Якось мало не силою попіднімав їх з долівки, і по паузі несподівані гості, перебуваючи одне одного та додаючи кожен на своє міркування, найістотніше заговорили. Ми з Білокриницького монастиря, що на Буковині. старовірими, Уже ноги по коліна сходили задля своєї справи, доки, знаючи люди сюди, Константинополь піти не нараїли. Всі монастирі старовірів у Росії, хоч нас сім мільйонів, тепер замкнені. Цар в Сибіру впакував всіх священників, а нових висвячувати заборонено. Зникнемо ми, ще з білого світу як роса до полудня, бо ні в Білокриниці, ані в Добруджі немає єпископа, аби нових висвячувати. Тож некрасуці до вас направили, бо ви нам казали, завше раду-пораду і поміч людям даєте. На жаль, клопоти наші далекі від справ душі. На жаль. Пожурився на власне життя Максим, і він і Чайковський поверхово знали про гоніння на старовірів російського імператора. Західна преса, хоч зрідка та щось друкувала, а більше дізнавалися від людей при поїздках в Добруджу, козацький низ, поніздя, Дунаю. Оповідали, що по дорозі в Австрію жандарми арештували настоятеля білокреницького монастиря архімандрита Геронтія. За імператорським указом його кинули в Петропавловську кам'яницю згодом в Шлісельбург і довели тортурами до божевілля. Вийти з не зможе архімандрит уже. До смерті. У гіркої пам'яті, в духовній тюрмі, при Суздальському монастирі, в засінках проповідник Афоній Корчувєв, святителі Олімпій, Аркадій, Геннадій і Конон. Аркадій стане секретним в'язнем номер один. Олімпію буде присвоєно номер два. В них навіть, аби народ не дізнався, імена навмисне позабирають, залишать хіба номери таємні. Однак Чайковський якось від влаців турецьких чув, що духовенство старовірів ще тут живе, просто розвіяла доля по цих краях. Їдьте в Єрусалим, відвідайте маронітів, каїр, а ще спитайте у вірмен турецьких, я вам напишу рекомендаційні листи до французьких консулів та знайомих купців грецьких. Об'їздити отець Павло з цим Олімпієм немало країв, та марно, понищено їх духовенство, і знову поставили вони на порозі агенції польської у Стамбулі. Шкода, тільки й мовив Чайковський, але не втрачаємо надії. Потрібного вам єпископа, висвяченого царгородським патріархом, пробую знайти в інший спосіб. З часом Чайковський вже вивчив Стамбул, мало як не свої гальчинці. Болгарин Огнянович знайомить його з потрібним владикою, колишнім митрополитом Боснії Амвросієм. Родом він був з албанських арнаутів, але гарно знав мову славянські і мешкав зараз на жалюгідну пенсію в Константинополі. Чайковський, делікатно не нав'язуючи свою пропозицію, веде перемовини з владикою, чи прийме він догмати старовірів. Владика дав згоду, він тільки послався на розмову в секретаріаті Єрусалимського патріарха, що то не буде супроти духовних правил. Не можна заперечувати законність старообрядчої ієрархії, якщо вона походить від нас, чітко, без будь-якої дипломатичної двозначності, сказали у секретаріаті. Старообрядці точнісінько такі ж християни, як і ми з вами. Черневого ранку ще тільки на світ благословлялося, владика виїхав і сяючим від радості отцем Павлом та Огняновичем до білокриниць. Висвіта духовних осіб, кількох для добружі і багатьох для Росії, таки відбулася, попри спротив неабиякого імператора. А то його вельми злило, Старообрядці управлялися не синодом, надійним завше оплотом самодержавства, що складався із вірно підданих фактичних чиновників. Ні, вони збирали собори, де не тільки духовенство мало право голосу, а й прості миряни, а ще самі могли вибирати священників з благочестивих та освічених мужів. Такий священник не був таємним агентом уряду, тож зрозуміли обурення згодом генерала-лейтенанта Леонтія Дубельта.